Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihilasa'in Eşhedu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa eşhedu anna seyyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa nusalli wa nusallim ala haza nabiyyil kareem Syedul Murshidin, dan pada Ahli dan Sahabahnya, semuanya. Ama bagaimana? Ayuhlah, Mu'minun, bertakulah. Aucikum, waiyah bertakulah. Fakad fasal bertakulah. Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan di rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Allah berseremon dalam Quran. Amin. Amin. Amin. Amin. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَكُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ اُدْخُلُوا الْجَنَّةِ لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. صدق الله العظيم. الأعراف 48 hingga 49. Allah bersermon dalam ayat ini. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسمائهم. dan telah berseru Orang-orang yang berada di tempat-tempat tinggi Kepada orang-orang Yang mereka kenal mereka itu Daripada tanda-tanda mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran Allah nak cerita kepada kita Tentang keadaan manusia di hari akhirat itu Manusia beriman dengan manusia yang tak beriman dengan Allah Manusia yang beriman kepada Allah, di hari akhirat itu Allah subhanahu wa ta'ala terletak mereka di tempat yang tinggi. Orang yang beriman, duduk tempat tinggi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala izinkan orang-orang yang beriman ni nampak orang-orang yang di atas dunia dulu, duduk pekunun mereka. Orang beriman, masa duduk atas dunia, orang duduk pekunun mereka. Orang kata, bodoh macam-macam jadi orang yang beriman, jadi orang yang nak kepada agama, jadi orang yang cenderung hati kepada akhirat selalu akan dipandang rendah oleh orang-orang yang tak mahu beriman kepada Allah itu satu benda yang sudah lumrah dalam dunia memilih untuk menjadi orang yang sayang Islam, memilih untuk jadi orang yang sayang kepada Allah dan Rasul akan menyebabkan dipandang Hina dan dipandang rendah oleh golongan tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala nak cerita benda ni dalam ayat ni. Allah kata orang yang beriman yang masa dia atas dunia dulu dipandang hina, dipandang rendah. Di hari akhirat itu Allah bagi dekat dia kedudukan yang tinggi. Dan pada waktu itu Allah izinkan dia tengok orang yang dulunya duk hina dia di atas dunia. Kalu, maka berkata orang yang beriman kepada orang yang duk hina di masa atas dunia dulu. Orang beriman kata, Ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tas takfirun. Orang beriman kata dekat orang yang duk hina dia di atas dunia dulu, dia kata mana pi segala harta benda yang hangpa himpun di atas dunia dulu? Mana pi segala pangkat kedudukan yang hangpa dapat masa di atas dunia dulu? Mana pi benda yang hangpa duk himpun sakan dulu ni? Hari ini mana pi benda tu semua? Wa ma kuntum tatakbirun dan tiadalah hangpa boleh jadi takabbur besar diri pada hari ni. Balas balik masa tu lah masa atas dunia ni tak boleh nak balas kira kena je kira kena je angkat muka orang sepak angkat muka orang pijak atas dunia ni kira kena je di akhirat esok Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita balas balik kepada orang yang buat kita di atas dunia ni balas dalam bentuk kata sindir macam tu pada waktu orang yang beriman Allah dah balas dengan balas baik Duduk dalam syurga Duduk di tempat tinggi Allah bagi mereka nampak ni orang-orang yang duk hina Dari atas dunia Dulu duduk di bawah Allah suruh orang beriman kata dekat orang-orang ni Pada hari tu Mana dia benda hampa duk simpan dulu Benda yang hampa duk impun Benda yang hampa simpan Kekayaan dan sebagainya Mana dia Tak boleh ke kekayaan tu tolong hampa hari ni wa ma kuntum tastakbirun dan hari ini sekali-kali hangpa tak boleh bersediri dah. Habis dah hangpa hari ni dah habis dah. Ah haula illaziina aqsamtum la yanadu umullahu birahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata bukankah itu Allah kata dekat orang kata Bukankah itu Orang hadut di atas tu Merupakan orang-orang yang dulu Hampa bersumpah Mereka ni tak akan dapat kesenangan dunia akhirat Masa atas dunia Dulu orang duk kata Dekat orang yang beriman ni Hampa ni nak boleh apa? Hampa ni nanti tak boleh apa? Akhirat yang hampa duk kata Hampa nak cari pun hampa tak boleh Atas dunia pun hampa tak ada apa Hampa ni akan jadi hina dunia akhirat waktu itu orang semua duk reput peluang atas dunia hampa duk kira akhirat hampa esok dunia apa-apa tak boleh akhirat pun tak kemana di hari akhirat esok Allah SWT Allah kata dekat orang-orang yang duk hina orang yang beriman ni Allah kata أَهَا أُولَا إِلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ La yanalukumullahu birahmah. Cuba tengok sat orang duduk dalam syurga atas tu, bukankah depa tu dulu hampa duk kata depa ni tak ada nak boleh apa, dunia tak boleh, akhirat tak boleh, bukankah itu orang yang hampa duk hina dulu? Udulul jannah. Tuhan kata balik dekat orang yang beriman ni... ...masuklah kamu semua ke dalam syurga... ...la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Hari ni, hampa tuk -tuk takut dekat siapa-siapa. Tak siapa boleh ugut hampa hari ni. Tak siapa boleh gempak hampa hari ni. Tak siapa boleh nak pergi takut-takutkan hampa hari ni. Dan sekali-kali hari ni, hampa tidak akan rasa duka cita sikit pun muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian daripada ayat 48-49 Surah al a'raf itu dapat kita faham bahawa menjadikan diri kita orang yang takut kepada Allah Subhanahu SWT langsung tidak rugi langsung tak rugi walaupun kadang-kadang pada mata kasar dunia nampak macam rugi tetapi di sisi Allah Subhanahu SWT orang yang macam ni langsung tak rugi di dalam sebuah hadis Riwayat daripada Badhiyat bin Hamah radhiyallahu anhu. Kata dia, "Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, 'Inna Allah awwa'ilay antawa'um hatta la yafqar ahd ala ahd, ولا يبغي اهد على اهد أو كما قال حد صحيح رواية اما مسلم. Nabi SAW bersabda Nabi kata Allah Subhanahu wa taala ada berfirman ada menurunkan wahyu kepada aku Nabi kata Tuhan ada bagi tahu aku supaya aku dan orang-orang yang beriman ini tawaduk masa hidup dalam dunia Allah subhanahu wa ta'ala ada beritahu dekat aku. Nabi kata, Allah suruh aku dan orang-orang yang beriman sama dengan aku. Allah suruh kita semua tawabah dengan Allah. Tunjuk kita ni hina di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan jangan ada di kalangan kita ni sambung di antara satu sama lain. Orang Islam tak boleh orang sombong kata setiap orang yang lain tak boleh ada sifat sombong sifat bangga diri tidak boleh wala ya baghiya ahadun ala ahad sekali-kali tak boleh kita buat zalim kepada sesama kita Nabi SAW pesan benda ni Nabi kata Tuhan bagi tahu ke dia Tuhan suruh Nabi bagi tahu dekat kita semua jangan sekali-kali di kalangan kita orang Islam ini jangan sekali-kali kita bangga diri antara satu sama lain dan jangan sekali-kali kita buat balik di antara satu sama lain bahkan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anas kata Anahu mara ala sebyanim fatallama alaihim wa kala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yafa'aluh Anas bin Malik radhiyallahu dia menjadi kebiasaan dia dia berjalan jumpa budak-budak dia bagi salam Anas An bin Malik bukan kecil anak tuan Anas bin Malik dia satu orang yang begitu sekali tinggi kedudukan sebab rapat dia dengan Nabi SAW. Rapat dia ni dengan Nabi SAW, sepuluh tahun berkhidmat sebagai khadam Nabi. Kemudiannya apabila Nabi wafat, dia ni menjadi rajongkan kepada orang-orang yang kemudian daripada dia. Maknanya dari segi ilmu, dari segi wara dari segi dihormati Anas bin Malik ni sangat berilmu dan sangat dihormati walaupun dia mempunyai kedudukan yang macam tu tapi Anas bin Malik ni jumpa budak pun dia bagi salam apatah lagi jumpa orang tu tu dia jumpa budak pun dia bagi salam dan kata dia wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluh dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam buat ni macam aku buat ni nabi buat Dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalau jumpa dengan sahabat sahabat takdan bagi salam ke dia nabi bagi dulu ke sahabat bukan sahaja nabi bagi salam dekat sahabat bahkan kepada budak-budak kalau nabi jumpa nabi bagi salam dulu kepada budak-budak anak bin Malik kata kerana Nabi buat macam tu maka aku juga buat macam mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Seorang sahabat yang bernama Abi Rifah Amin bin Usaid radhiyallahu anhu dia kata intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wahua yaqtub fa ya Rasulullah rajulun gharib jaa yasalu an 'andini La yazri ma dinuh Fa aqbala alaya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wa taraka khutbatahu hattantaha ilaya Fa utiya bi kursiyi Fa qaada alayhi Wa jaala yuallimuni Mimma allamahu Allah Thumma ata khutbatah Fa atamma akhirah Atau kama kal hadis sahih Riwayat Imam Muslim Seorang sahabat yang bernama Abi Rifa'ah Kamin bin Usaid. Dia ni bukan orang Madinah. Satu hari dia sampai di Madinah. Kebetulan bila dia sampai di Madinah, Nabi SAW sedang berfutbah. Nabi sedang bagi satu syarahat. Nabi duk bagi syarahan, duk bagi satu ceramah dekat sahabat-sahabat dia. Dia sampai, Nabi tengah duk bercakap di depan sahabat yang ramai. Dia pun sampai-sampai masuk turis. Dia kata ke Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, rajulun gharif. Dia kata, Ya Rasulullah, aku ni orang luar. Aku bukan orang sini. Aku ni rajulun gharif. Aku satu orang. Buka orang sini Aku orang luar Baru sampai di sini Aku main ni kerana nak tanya tentang agama Dia tak tahu tentang agama dia yang aku tahu aku ni Islam, tapi aku pun tak tahu Islam ni apa, Islam suruh buat apa, apa tanggungjawab aku sebagai orang Islam, aku tak tahu. Ada orang main ajak masuk Islam, aku masuk Islam. Lain pada tu, aku tak tahu apa tentang agama aku. فَاَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَاَلِهِ Nabi bila dengar-dengar macam tu, dia berhenti ceramah, dia, dia beralih dekat dia ni. Dia berhenti dekat Abi Rifah ni dekat Tamin bil Usaid ini. Wa taraka khutbatahu hatta ta'a ilayhi. Nabi berhenti ceramah tengah duk ceramah tu berhenti turun di dekat dia ni. Fa utiya bi Bila Nabi sampai dekat dia, sahabat-sahabat lain ambil satu kursi. bagi Nabi duduk. Fa qa'ada 'alayhi. Nabi duduk atas kursi. orang bagi ni wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah. Nabi terus ajak dia tentang Islam. Nabi kata Islam ialah apa apa apa semua, Islam suruh kamu buat sekian-sekian benda. Nabi ajak dia. Summa atah khutbah tuh habis Nabi bercakap tu, Nabi balik terus sambung balik ceramah dia tadi. Fa akhirah pada hadis ceramah dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada hadis ni tuan-tuan dia nak bagi tahu dekat kisah kata nabi sallallahu alaihi wasallam ni nabi ini yang kata nabi dia tengok semua orang penting nabi ini yang kata nabi ni dia tengok semua orang penting semua tak ada siapa yang nabi lebih pentingkan daripada siapa-siapa yang lain melainkan bagi nabi semua sekali penting Nabi melihat satu orang yang baru masuk Islam yang tak tahu apa. Nabi melihat dia sebagai satu aset penting untuk agama. Tak ada manusia yang Nabi kata tak penting. Kamu Islam, kamu penting. Kamu tak Islam lagi pun. Nabi nampak penting. Nabi nak tarik orang yang belum Islam jadi orang Islam. Maka kita tidak heran pada zaman Nabi SAW, Islam yang mula molanya mula dengan Nabi seorang saja. Nabi seorang hanya terima wahyu daripada Allah. Kemudian Islam jadi semakin ramai. Orang Islam semakin ramai sampailah Nabi boleh form satu kerajaan di Madinah. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. kekuatan dakwah Nabi S.W.T. ialah terletak kepada akhlak Nabi. Selain daripada dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak Nabi. Itu. Bila Nabi dia layan semua orang sama aja. Tak ada siapa nak berasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berat sebelah dan mengutamakan orang lain berbanding dengan orang yang lain-lain. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dikatakan akhlak Nabi, akhlak yang dibawa oleh Nabi untuk dijadikan contoh kepada kita semua. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qad law du'itu ila kuraib aw zira la ajabtu wa law uhdiya zira aw kura la qabiltu au kama qala hadis sahih riwayat al bukhari nabi SAW dia bersabda dia kata law du'itu ila kura aw zira kalau sekiranya aku dijemput untuk pi ke majlis makan sama ada majlis makan itu kaki bawah ataupun kaki atas maksud kaki bawah ialah majlis kecil ajak pi makan makan makan sikit-sikit aja makan roti jijah kuah gulai aja ataupun zira ataupun majlis makan besar majlis jamuan kambing panggang dan sebagainya nabi kata la ajab tu aku akan pergi tak mesti panggil majlis besar buat dekat kelab golf apa baru nak pi panggil buat kenduri-kenduri doa selamat kecil-kecil tak apa dah nabi SAW alaihi wasallam dia kata kalau segalanya aku dijemput ke majlis-majlis ni tak kira kecil besar aku akan pergi insyaallah wa law uhdiya ilayya zirah laqabiltu demikian juga kalau ada orang bagi hadiah ke aku dan ada hadiah yang dia bagi itu hadiah mahal ataupun hadiah murah aku terima semua nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjuk kepada kita satu contoh yang cukup baik dan mudah-mudahan kita boleh ambil contoh daripada apa yang ditunjuk oleh nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan mukadimah itu jadi manfaat kepada kita semua insyaallah kita menggunakan baharul mazi jilid 4 kita masih lagi berada pada hadis yang menceritakan tentang sembahyang istisqa. Sembahyang minta hujan. Mukasurat 42. Mukasurat 42. Masalah saya kata. Istisqa itu ke mana keluar sembahyangnya? Nah, kita dah baca sikit dah tentang sembahyang minta hujan pada bulan lepas. Kita sambung pada malam ini sembahyang minta hujan ini sesuai buat di mana? Begitu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pada hadis dalam masalah itu menunjukkan sunat keluar bagi sembahyang istisqa itu kepada. Sembahyang minta hujan ini tempat yang paling sesuai di padang. Dia kata, begitu. Kerana bahawasanya ialah yang lebih menyampaikan pada hajat dan tawabang. Semayang di Padang ni dia lebih lebih membuatkan kita ni jadi tawabang. Pasal apa tu Tuhan? Pasal apa semayang di Padang ni lebih membawa kita kepada tawabang? Pasal apa? Pasal kita letak dair kita atas tanah betul eh? Kita semayang di masjid ni kita letak dair atas kapek. Kapek sebaik. Dia korang rasa kehambaan tu korang. Berbanding dengan orang pih Mekah tu. Orang pih Mekah semayang asyik jalan ni. Semayang asyik jalan tar. Jalan tar pula kotok hitam berdana. Semayang asyik tu. Dair kita ni kita punya jaga. Jaga tuan-tuan. Dair kita ni. Main satu orang. Dia tolak jari. Maikin dair kita. Memang dia makan. Makan apa tuan-tuan. Tolak tengok. Tolak tengok dair kita dengan jari. Hak mana dapi eh. Tak ada tangan kaki, tak dan kaki, ikut dah yang mana. Sebab apa? Kita cukup pantang orang duk tolak-tolak da'i kita ni. Ha, jadi dulu itu. Gak. Da'i yang kita punya pantang tak bagi orang duk tolak lebih ke orang ni. Da'i itu kita letak atas tanah kerana membesarkan Allah. Tawakkal. Kita tak akan letak kita sebarang tempat. Tapi kerana nak sembah Allah, kerana nak besarkan Allah SWT, kita letak dai kita atas tanah, atas jalan yang kotor. Semata-mata kerana nak sujud, membesarkan Allah SWT. Maka itu amatlah tawabaknya. Maka dia kata semayang istisqa' ni, semayang nak minta hujan ni, nak minta belah kasihan Tuhan, nak minta Tuhan turunkan hujan setelah kemarau lama. Maka buat di Padang itu paling sesuai. Dia kata, pasal apa? Pasal dia lebih lagi membuatkan kita tawabah kepada Allah SWT. Kerana bahawasanya ialah yang lebih menyampaikan kepada hajat dan tawabah. Dan kerana bahawasanya lebih luas bagi manusia. Dan yang kedua, kerana bila buat di Padang, lagi ramai orang boleh isi. Masjid dia limited. Tempat dia terhad buat di padang, oh dia satu kawasan yang luas, medan luas boleh ramai. Kerana bahawasanya boleh hadir akan dia oleh orang-orang semuanya. Semua boleh turun pergi sembahyang di situ. Maka tiada lapang luas bagi mereka itu oleh masjid janamat. Kalau masjid dia tak selapang di padang begitu. Masalah dia kata keluarkah perempuan dan kanak-kanak kerana sembahyang istisqa? Nak pergi buat semayang minta hujan ni Orang perempuan budak-budak nak kena bawa pergi sekali ke tak Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um Dan aku suka bahawa keluar budak-budak Dan diberesihkan mereka itu oh. Imam Syafi'i dia kata sebaik-baiknya bawa budak-budak sekali Masa pergi semayang ni bawa budak-budak sekali Tapi pastikan budak-budak ni diberesihkan Takut dia belum berkhatan dan sebagainya Dia punya ni ada ada najis kotong dan sebagainya Dia pergi kacau orang semayang Dia duduk atas riba orang tengah semayang ke apa ke Membatalkan semayang orang yang sedang semayang Jadi pastikan budak-budak ni semua dibersihkan Maka juga keluar perempuan-perempuan tua Dan perempuan-perempuan yang tiada segak Dan tiada bersega-sega Dia kata nak pergi semayang minta hujan ni Dia kata orang perempuan tua kena pergi semua Orang perempuan muda tengok dulu segak ke tak segak. Kalau segak, dia kata tak pi pun tak apa. Sebab takut kacau orang. Bila segak, ni macam tu kata lah. Kawan ni semayang, ni macam tu kata, -kata ke pihak longgak apa ada atau macam-macam. Tapi -macam. nak semayang, jika tengok dalam sini, ni mengganggu. Mengganggu khusyuk dalam semayang, itu tahan marah. So, orang kata, nak main minta hujan, buat nakai lagi tu, tak bagi yang kosong. Kan? ataupun dia kata perempuan yang tiada bersegak-segak tak apa segak tapi jenis duk make up, nak pergi segak ha, jenis ni pun tak payah pergi sampai jadi muka kecewa yang tina legun tak sepilah ha, nak pergi buang ibadat pun make up sampai teratur-atur tak sah dia kata dan tiada aku sukakan keluar Segala perempuan yang segak-segak Dia ulang lagi sekali Dia kata aku tak sukalah Hak segak-segak ni Pasal padang Padang ni dia tak ada terai Tak ada hijab Tak ada dinding Tak ada apa Dia satu tempat terbuka luas Jadi bijik mata lawak Boleh nampak belakang Jadi tempat yang macam ni Hak segak-segak tak payah pi. Begitu hmm? Dan tiada aku suruhkan Keluarkan binatang-binatang Tak payah bawa lembu ke bawah Fiz sekali tak payah Dia ini buat kacau je dan aku tiada suka mengeluarkan orang yang menyalahi Islam bagi istisqaq itu. Serta muslimin pada tempat istisqaq muslimin dan lainnya. Ha, dia kata nak pi buat semayang minta hujan ni, orang jahat atau sahaja? Orang jahat atau sahaja? Orang jahat ni kadang-kadang dia bila tengok ramai dia nak pi sama. Dia nak pi sama. Kan? Ha? Saya kenal tadi tu semayang jemaat, tuan-tuan, ha, semayang jemaat, dia katok cermin raita tu pecah kerana nak ambil handphone. Semayang jemaat, handphone kita bos tengah tu dekat gia tengah tu. Duduk ingat semayang jemaat, ubal lama sangat tu kan. Dia katok cermin tingkap tepi tu, katok kerana nak ambil handphone sebesi kekalutnya saja lambat lah tadi berhambat di kedai tak puh tingkat pun dengan hujan dengan apa tak ni nak puh payung tepi tingkat tu tak pernah sabar di misjil waktu temayang jumaan tapi buat kerja tu sebelum ni kita duk cerita orang lain kenal akal ni kita kan sebelum ni duk cerita nua di masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustah orang semua duk datang masjid duk mengaji yang dia pergi rongkah kaitan orang pergi nak curi radio cassette nampak dalam kaitan ni saja Allah taala Tuhan Maha Kuasa dia hantar mai satu polis polis pun nak mai mengaji juga pakai dengan baju Melayu dengan kain pelikat apa semua dia lalu-lalu tengok ada satu si ada orang kisah cerita dia kata ni awazan ni tahu ada orang kisah cerita ni kata kat dia lalu-lalu sebut orang orang dia tahu jawab dulu dia pun tanya lagi sekali ni siapa cerita hanggar cerita siapa habis tu jadi pasal jadi bergaduh 24 lah kawan dengan camp play card kawan tu dengan selong panjang sedak kat dia kan jadi lah, polis ni walaupun dia tak duduk lah uniform dia duduk dalam baju Nabi Semayang di masjid tapi tanggungjawab dia ada dia tengok oh nampak nampak pelik dia tanya jadi pasal lah dia pun calang jugak lah duduklah orang tumbuk orang tu kan banyak lah jadi sahabat kita tu, sahabat kita duduk depan ni, kan? handphone dalam masjid hilang. Handphone buku dalam beg ni, dalam beg-beg kitab ni. Bangkit pergi pancuk. Bangkit pergi pancuk, kawan lain main buka beg ambil handphone. Kawan-kawan ada keliling ni, ingat aku sahabat kita lah suruh. Kawan tu main ambil handphone, opanya dia main curi depan ni utak tu ngejar ni, dia pergi curi belakang tu. Ya Allah, tentu apa jenis manusia dia ada lah ni ni. Sampai main masjid. Bila buat kerja Tuhan larang ni. Sampai di masjid. Atas masjid. Depan masjid. Buat kerja macam tu. Saya so, bukan marah pasal Tommy Rita pecah dengan himpun hilang. Tapi marah pasal ada manusia yang sampai tak berasa hormat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia buat jahat kepada orang yang beribadat kepada Allah. Oh pelik lah tuan-tuan. Tak jenis macam ni semayang kita hujan tu selalu ajar. Tak lagi berapa banyak handphone lagi dia yang dibalas kawan duduk semayang Kan? Ada satu masjid tu pula orang perempuan semayang tepi teray tu Teray tu depan dia bubur beg dia depan Lepas tu sejadah dia semayang Bila kipas angin puput Teray tu main belah dia ni Jadi tak nampaklah beg dia Beg dia jadi duduk balik sana teray Bila kipas angin pusing di kot nu Teray tu pun pergi belah sana abis nampak beg tu Tak lagi bila kipas angin main kot ni Teray mai pula tak nampak pula beg tu bila kipas pi kot ni, cerai pula tak ada dah bec dah. Tengah duk semayang, nu, duk berimam ni bukan semayang sunat. Semayang dengan imam ni, dia boleh main ni. Macam cerai duk pi balik-pi balik tu, dia boleh buat silap mata. Main ada, ada, tiga kali tak ada. Kalau ni nak semayang tu ke mana dengan tengok bec tak ada ni. Tuan-tuan apa nak jadi ke dunia ini kan? Apa nak jadi ke dunia ini? Sampai tak heran dengan macam tu Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian ha, Dia kata dan aku tidak suka Dia kata mengeluarkan orang yang menyalahi Islam Maksudnya orang jahat Dia menyalahi perintah agama Agama tak bagi mencuri dia nak mencuri Ugam mau tak bagi buat maksiat dia nak buat maksiat. Maka dia kata aku tak suka orang hak jenis jahat macam ni pi sama-sama sembahyang Isdisq bersama dengan orang Islam di tempat Isdisq itu. Bahkan aku suruh tegah mereka itu daripada yang demikian itu. Oh. Kalau nampak hak jenis muka macam ni mai halau pi balik bang. Nah, hangpa ni tak sajak mai. Tak sajak mai pasal apa? Dengan kerana hangpa mai lagi kemarau lagi panjang. Tu dia. Imam Syafie kata aku tak suka orang macam ni main sama dalam sembahyang minta hujan ni. Hmm? Dia kata maka jika keluar mereka itu berasing-asingan atas pehoknya, maka tiada teguh akan yang demikian itu. Dia kata kalau kita dah dah tak panggil depa Kemudian depa mai juga, depa mai dalam kadang kita tak sedang kalau kita tengok mai duk sembahyang sekali dah, biar pilah dia kata, tak sedah la duk rompok heret dia tarik buat keluar tu sudah lah. Tapi tok sahaja orang-orang macam ni, kalau boleh larang depa tok sah bagi mai. Kalau depa mai juga biarlah dia kata. Begitu. Tonton tengok punya agama punya tak suka nya kepada orang jahat. kita dah baca hadis di masjid mana dulu, Nabi SAW alaihi wasallam satu hari duk di rumah sama dengan isteri dia tiba-tiba mai satu orang. <coughs> mai satu orang nak bagi salam di luar tu. Nabi pi tengok kat tingkap tengok-tengok. Hmm. Orang jahat. Nabi kata dekat isteri dia dekat Aisyah. Nabi kata bisabnul asyira. Nabi kata tu mai tu adalah orang yang paling jahat di kalangan manusia yang ada atas muka bumi. Nabi kata Nabi pergi jengok-jengok tengok, oh Allah, dia ni lah. Biksa benul asyirah. Nabi kata dekat Aisyah, ini adalah manusia yang jahat. Di kalangan manusia itu ada. Tapi Nabi kata dekat Aisyah, panggil dia masuk. <coughs> Maka masuklah dia ni. Bila masuk, main, Alana nalahul qawl. Kata dalam hadis tu. Nabi bercakap dengan dia, Nabi bercakap dengan bahasa yang cukup lembut. Yang tadi ni bila Nabi tengok-tengok Nabi kata ni orang jahat, ni orang paling jahat dalam aduan ada ni. Bila panggil masuk-masuk Nabi cakap elok. Ala nalahu lahul qaul. Nabi bercakap dengan dia dengan lembut-lembut. Nabi bercakap elok dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi. Bila tengok benda ni dia pun peliklah. Tadi kata jahat. Lepas tu panggil masuk dalam rumah jahat tak sah bagi masuk lah Jahat panggil masuk. Dah panggil masuk pula bukan nak cakap garang-garang, cakap baik je pula. Aisyah duduk tengok benda ni, duduk tunggu bagi lambat kau ni balik sekejap. Balik, Aisyah kata dekat Nabi. Aisyah kata, Ya Rasulullah, kamu kata dia ni jahat. Kamu panggil masuk. Dah masuk kamu cakap dengan dia elok-elok. Apa hal ni? Nabi kata apa? Nabi kata sejahat-jahat manusia di atas muka bumi, ialah manusia yang orang tak sukakah dia? Kerana jahat dia. Nabi kata. Nabi kata begitu. Maknanya apa? Maknanya Nabi tak suka juga dekat orang jahat ni. Nabi tak suka. Tapi layanlah dia atas dasar kemanusiaan saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak bagus jadi orang jahat ni, tak bagus. Dan bermula perempuan, mereka itu pada barang yang tiada aku sukakan. Seperti laki-laki mereka itu juga. Sama laki-laki perempuan kalau jahat, dua-dua tak payah ajar. Pergi semayang istisqa. Semayang minta hujan ini tak payah ajar orang jahat. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Masalah dia kata, keluarkan segala jariah. Akan istisqa. Itu tak payah baca lah. Ha? Dia kata hamba perempuan ni patut dah keluar pergi semayang. Tengok tulis masalah bawah tu Masalah keluar bagi istisqa itu dengan apa rupa nak keluar pergi semayang minta hujan ni nak pakai lagu mana? begitu wahai saudaraku dia kata menunjuklah hadis itu akan sayogia keluar istispa itu dengan tiada bersega nak pergi semayang minta hujan ni tak sah pakai macam mana pakai nak pergi semayang raya itu maksudnya semayang Jumaat disunatkan kita pakai baju putih dan bersih semayang raya disunatkan kita pakai baju baru ini suruh Nabi dalam hadis dia. Tapi semayang istisqa' ni, Nabi suruh kita keluar ni pakai ala kadar saja. Tak usah pakai baju baru apa semua, tak usah pakai ala kadar. Yang penting bersih saja, yang itu saja. Tanpa perlu bersaga-saga. Dan hendaklah tawar itu yang penting. Nak pergi semayang minta hujan ni, mesti tawar Minta hujan, Jadi nak minta. Nak minta daripada Tuhan ini, Eh, adab nak minta dah kita kalau nak minta tolong orang takkan kita nak pergi dengan serba lagak kita apa nak tolong kita kalau kita ada hajat nak minta tolong orang kita kena pi dalam adab nak minta tolong orang cakap pun kena mengalah banyak mengakula minta maaf ah. cakap berlapik bagi elok itu adab nak minta tolong kat orang ini pula nak minta tolong Allah sebab ana hu taala takkan nak langkah pi macam orang tobah maka dia kata pih mesti dengan tawabah kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah keluar Nabi sallallahu alihi wa pada semayang istisqa' itu dengan tawabah Nabi sendiri nak keluar pih semayang minta hujan ni Nabi keadaan cukup rendah diri yang ni merendah diri yang ni berupa takut akan Tuhan itu sendiri itu dia Nabi nak keluar nampak pada rupa Nabi tu takut pada Tuhan <tuh> Maka aku sukakan bahawa keluar seseorang pada sembahyang istisqa itu bersih dia dengan ayam. Nak keluar pintu kalau boleh mandi dulu. Mandi bagi bersih satu badan dulu. Dan memakai barang yang mengubahkan bau yang busuk seperti bersugi dan lainnya. Pakai wangi-wangian maksudnya. Ha? Pakai wangi-wangian. Pakai baju ini bagi tawar Keluar berjalan dalam keadaan tunduk Macam takut kepada Allah Dan biarlah kita ni dalam keadaan cukup bersih Bersugi, gosok gigi, bagi elok Pakai wangi-wangi Dan dengan pakaian yang sangat tawabah Dan adalah jalannya Dan duduknya Dan kalam bercakapnya Ialah kalam dan cakap orang yang tawabah Nak pergi tu Mesti tunjuk tawabah dia ada, ada majlis tuan-tuan kita boleh buat ramah sembang ada majlis kita kena buat tawar, buat rendah diri dia ada majlis, nak kena sesuai <coughs> kita pergi ziarah orang sakit takkan nak pergi buka cerita sembang beres, pang-pang di rumah orang sakit ini orang tak ketiga ada dia ada majlis, kita kena, kita kena sesuai dengan majlis kita pergi, majlis tu majlis ziarah orang sakit maka keadaan kita macam orang ziarah orang sakit masuk dengan adab sopan tertib duduk mata jangan duk tengok kelewat sana sini duduk tunduk gitu kalau orang sakit itu boleh bercakap dengan kita kita bercakap dengan dia cakap yang memberi harapan abang apakah dia tak ada apa eh? Sikin aja insyaAllah eh? satu dua hari baik eh? kita cakap memberi harapan dekat dia itu ada tak boleh pergi rumah orang sakit pergi buat bagi lain ada pergi sembang pang, pang pang pang kawal sakit tu bertambah-tambah sakit Batu Pido kata pula sama-sama mai ziarah orang sakit ni Pido kata ih lagu ni ni aku rasa tak faham rei Pido cakap lagu tu dengar pula ke telinga kawan sakit ni tak kena adablah Nabi Semayang isteri suka Nabi Semayang minta hujan Fidu buat bercakap sombong Macam mana? Tak boleh Dia kena tunjuk tawabak Rendah diri Berjalannya Cara duduknya Bercakapnya Semua mesti menunjukkan kita rendah diri Dan ketiadaan keluh kesah Tak mau Fidu cerita keluh kesah Tak mahu. Begitu Dan barang yang aku suka bagi imam Pada segala perkara ini Semuanya aku suka pula pada sekalian orang Ha, dia kata tu imam dengan makmum sama aja dari segi pakaiannya adabnya semua kena sama begitu dan barang yang aku sukakan bagi imam pada segala perkara ini semuanya aku suka pada sekalian orang dan apa-apa yang dipakai oleh orang-orang dan imamnya daripada barang yang halal bagi mereka itu sembahyang padanya itu dia pakaian tu mesti pastikan daripada sumber halal tuan-tuan nak minta ni nak minta ke Tuhan ni dia bukan boleh sebarangan Hujan ni rahmat. Nak minta rahmat daripada Tuhan ni tak boleh sebarang. Jangan ada di kalangan orang yang semayang tu. Pakai baju. Yang baju tu dibeli daripada duit yang bercampung haram halal. lain. Ada hadis tentang ada hadis. Nabi SAW kata kalau sekiranya kamu beli baju harga satu dinar. Dalam baju yang harga satu dinar itu ada satu dirham duit haram. Dia kata. Allah tidak terima sembahyangnya. Selagi mana baju itu ada atas belakangnya. Baju kita ni beli harga 25 ringgit. Daripada 25 ringgit itu 5 kupang duit haram. Duit haram 5 kupang. Duit reshoah ke duit apa ke duit haram lah. Duit haram 5 kupang. Duit yang bukan duit kita, kita ambil buat lagu macam duit kita. Minta duit bukan duit kita, duit haram campur lima kupang dalam 25 ringgit harga baju. Lima kupang yang haram tu Allah kata Allah tidak terima semahyang yang dibuat selagi mana baju tu duduk ada di belakang orang ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT Dia kata nisjaya memadai ia dengan mereka itu ha? Pakai pakaian yang halal Maka itu sudah memadai tak, tak baru pun tak apa Janji baju itu dibeli dengan hasil halal Masalah Dia kata istisqa' itu wajibkah atas pemerintah buat Apakala jatuh kemarau dalam negeri Adakah semayang istisqa' ini Pemerintah wajib kena buat Kalau kemarau kata Imam Ash-Shafi'i di dalam al-um maka apabila ada kemarau ataupun korang ayah di dalam sungai atau mata ayah ataupun telaga ataupun di ulu-ulu tempat muslimin maka tiadalah aku suka bagi Imam meninggalkan daripada beramal akan amal istisqa itu itu dia Imam Ash-Shafi'i kata siapa yang jadi pemerintah negeri kalau negeri yang dia perintah kemarau dia wajib dia kena suruh orang semua semayang istisqa sangat-sangat dituntut kepada pemerintah ini, supaya dia anjurkan rakyat dia semayang minta hujan. Begitu. Dan jika ditinggalkan juga daripada yang demikian itu, maka tiada kafarah dan tiada khabar. Kalau dia tinggal juga, taklah sampai nak kena khabar semayang tu pada bila-bila masa, atau kena denda dan sebagainya. Maka sesungguhnya tiada baik ia meninggalkannya. Tak baguslah. Jadi pemerintah tak pianjur orang buat benda-benda yang baik macam ini ini tanggungjawab pemerintah kena anjur orang buat baik-baik anjur supaya masyarakat hidup dalam keadaan yang baik-baik itu tanggungjawab dia kalau kemarau bagi tahu ke rakyat cara kita nak menghadapi kemarau ni kita kena semayang istiswa kena bagi tahu kata Nabi SAW biasa buat semayang ni muka lo nak bagi cantik lagi pemerintah tu turun jadi iman baru cantik begitu dan meninggalkan dia akan sunnah badannya. Kalau dia tak buat, dia satu orang pemerintah yang tak peduli kepada sunnah Nabi. Begitu. Maka jika dikata orang, yang ni soal atihku. Maka betapa tiada wajib atih pemerintah mengerjakan istisqa daripada sembahyang dan khutubahnya. Maka dijawab orang, tiada pardu daripada segala sembahyang itu melengkali mahasmayan. Kalau orang kata, apa-apa yang tak wajibkan? Buat semayang istisqa' ni, ha, jawab dekat mereka, semayang hak wajib ni, semayang perlu lima waktu saja Subuh, zuhur, asar maghrib, isya Jadi lain daripada tu tidak wajib, tidak perlu. Jadi kalau dia tidak buat semayang istisqa', itu tidaklah bermakna dia tinggal benda baru Begitu. Dan di dalam hadis daripada Nabi SAW, barang siapa menunjuk atas hanya ada kemarau Padahalnya tiada memperbuat Nabi SAW pada awalnya akan amal istisqa itu. Dan sesungguhnya memperbuat Nabi SAW akan dia kemudian daripada beberapa lama daripadanya. Maka diturunkan air dan dengan sebab yang demikian itu aku kata tiada ditinggal oleh imam akan istisqaq itu ha, Nabi Alaihi Wasallam pun masa awal, masa peringkat awal kemarau Nabi tak buat lagi istisqaq tunggu dulu tunggu-tunggu-tunggu sampai satu peringkat ayuh nampak kemarau ni nak panjang baru buat semayang istisqaq yang pentingnya jangan tak buat dia kata begitu kan? buka baru-baru tak hujan seminggu turun biar atas padang dia berkata semayang dan sisa dulu dia kata Tunggu-tunggu sekira-kira orang kata kemarau. Takak seminggu, takak dua minggu tak turun hujan tu bukan kemarau lagi. Tunggu-tunggu ai sebulan tak hujan muas titik ni. Aduh ha, nampak pelik dah. Dia mai sebulan lebih sikit ni kemarau ni. Dud nampak mana-mana pun rumput kuning, duduk tengok telaga dah mula duk kering. Oh, ah sah, dah. Kita dah kena kemarau. Jom, pakak-pakak turun nanti padang sembahyang minta hujan. Begitu dan jika tiada memperbuat oleh imam maksudnya oleh kerajaan kerajaan tak buat sembahyang minta hujan maka tiadalah aku fikirkan bagi sekalian orang meninggalkan istisqa itu kalau duk tunggu kerajaan nak umum kata buat sembahyang minta hujan tak umum-umum pun Imam Syafi'i kata sama-sama kita pakak-pakak bebuatlah tu saya duk tunggu lah duk tunggu sampai bila baru depa nak suruh depa tak main masjid Sungai Rambai mengaji pasal sembahyang istisqa macam boleh tolong-tolong jadi apa taksi nak sembang isteri-isteri macam mana dia kata ada dekat tak bala suruh masjid buat sudah lah jenis itu jenis tak kontrak kan dah semua jenis tak kontrak semua semua tak kontrak lah ni berlaku kemasian malam nak buat tahlil nak buat orang kata tak ya, buatlah buat lah. Buat, buat apa kalau so, nak buat kita buat kita suami so, isteri kita dengan anak-anak kita pakat-pakat buat lebih baik lagi ikhlas kita buat untuk keluarga kita ada nak panggil orang masjid panggil orang masjid orang masjid bukan mai orang masjid mai belum-belum tentu lagi apa yang orang masjid buat sampai dekat si mati belum tentu tidak ada nah pun yang mensabitkan sampai tu tak ada pun tak ada yang sabit daripada hadisnya nabi kata apabila mati seseorang manusia terputus habis sumber pahala orang yang mati ni tak ada dah pahala mai ke dia melainkan tiga nabi kata sedekah jariah kalau masa dia hidup ada buat sedekah apa-apa lagi orang duk guna benda dia sedekah lagi tu boleh pahala ke dia Ataupun yang kedua, ilmu. Dia ada ilmu, dia ada ajak orang. Orang yang menerima ajaran dia, duk beramal dengan ilmu tu. Selagi kau tu untuk duk beramal ilmu hak dia ajar, dia dapat sedikit pahala ke dia. Yang ketiga, tinggal anak yang salih. Anak yang salih, doa kejahteraan dia, dapat ke dia? Lain pada itu tak ada, tak ada sebut Cuma atas, atas haram aja Mudah-mudahan kita kata Kalau orang masjid ni ikhlas Memang mereka sungguh-sungguh niat Kalau ada pahala bacaan mereka ini Sulilah Allah sampaikan pahala tu kepada si mati Atas haram saja Tidak ada janji daripada Quran ataupun hadis Dah kalau macam tu pasal apa? Hak pasti boleh sampai ni kita tak buat Hak pasti boleh sampai siapa dia? Anak. Dia kata anak nisbah kalau mak pak mati. Kalau anak mati, mak pak. Dia kira siapa yang berhak percakap orang mati. Maka orang itu kalau dia buat, Allah akan sampaikan kepada si mati. Tapi bila berlaku kematian macam ni, kita tak buat. Serahkan orang masjid buat. Kita, kita kalut dengan pirin bihun, dengan pirin roti canai, dengan pirin laksak, dengan pirin nasi dan sebagainya. Anak pinok tak buat pun. Makfad tak buat pun. Bagi orang yang buat. Ini budaya sub-kontrak Tak bagus. Tak bagus. Sangat tak bagus. Benda macam ni. Ah, tapi itulah budaya dalam masyarakat kita. Itu budaya dia. Budaya yang menyimpang daripada yang ditunjuk oleh Nas yang ada dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Baik dia kata jika sekiannya kerjaan tak buat maka kewajibnya rakyat pakak-pakak buat kerana segala binatang hidup-hidupan itu tiada mati ia padahal sesungguhnya mengkali akan dia oleh kemarau yang berkekalan itu ha, nak tunggu sampai mati binatang apa semua dulu baru nak buat dia kata toh salah tunggu tunggu tunggu pihak berkuasa tak suruh kita rasa ni patut dan kita buat kita buat segala dan adapun istisqa dengan doa maka ialah setengah daripada barang yang tiada aku sukakan yang tiada aku sukakan meninggalkannya apabila ada kemarau ha, dia katakan setidak-tidaknya Kalau tak boleh buat semayang istisqa Doa pun dah cukup Tengok oh, sana terbakar Kebun getah terbakar Apa semua duduk terbakar Pasti telapur panas Kemarau Rumput-rumput pun duduk main kerin dan sebagainya Kalau nak tunggu Mestis menganjurkan semayang istisqa Tak anjur-anjur juga Kita nak buat kita seorang Dua orang dan sebagainya Memadai dengan doa dulu Lepas semayang, minta doa kepada Allah. Minta Allah turunkan rahmat dia, turunkan hujan kepada kita. Dan jika tiada-ada di sana itu sembahyang dan masyarakat sekalipun. Walaupun tak semayang, tak ada. doa saja pun Imam Syafi'i kata, sudah kira okey dah. Patut dah buat, dia kata. Masalah, istisqah itu bagaimana aturan mola hendak keluar. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan telah sampai khabar kepada aku... Yang ni kepada Imam Syafi'i. Daripada setengah daripada imam imam Bahawasanya adalah ia apabila menghendaki minta ayah hujan. Maka disuruh orang-orang puasa. Haa ni. Sebelum nak buat semayang istisqaq ni. Sebelum tu. Kena anjurkan kepada semua anak karya kita ni. Suruh puasa. Suruh puasa dulu. Maka puasa lah mereka itu tiga hari berturut-turut. Sebaik-baiknya ambil tiga hari sebelum buat semayang isis kau tu puasa dulu. Dan berbuat ibadah kepada Allah subhanahu wa taala dengan apa kuasa mereka itu di dalam kewajipan dalam tempoh tiga hari itu buat baik ni sebanyak mungkin. Nih sebelum kita nak buat semayang minta cuakan turun hujan nih dia kata buat puasa sunat sebaik-baiknya dia ada dalam kitab lain lagi dia kata sebaik-baiknya puasa tu dia ambil pada waktu yang memang sunat puasa bila kita sunat puasa tiga hari itu turut bila ha, pertengahan bulan 12, 13, 14 bulan Islam lah buat pertengahan bulan Jun pula <laughs> buat pertengahan bulan Islam 12, 13, 14 itu sunat puasa kita ada beberapa sunat puasa Allah selain daripada Isnin Khamis, selain daripada puasa Taksu'ah, Ashura, selain daripada puasa Arafah, apa semua, dia ada puasa tiga hari dalam sebulan. Dan tiga hari itu diambil dua belas, tiga belas dan empat belas pada mana-mana bulan bulan Islam sebaik-baiknya nak buat istisqat pergi ambil time ni dua belas, tiga belas, empat belas mana-mana bulan Islam lepas tu hari yang keempat itu timpun ramai-ramai di Padang dan buat salat sunat ni tak hujan kemudian dia kata keluar dia pada hari yang keempat dia kata maka istisqat dia dengan mereka itu Oh ha, keluar pi tengah Padang semayal dan aku lebih suka demikian itu bagi mereka itu Dia kata Imam Syafi'i kata kalau boleh buat macam tu itulah yang aku paling suka dia kata dan aku suruhkan mereka itu keluar pada hari keempat Hal keadaan mereka itu puasa Daripada ketiadaan aku wajibkan atas mereka itu Kalau boleh bukan tiga hari Sambung dengan hari keempat tu pun keluar pinak semayang dalam keadaan puasa Kalau boleh dia kata sampai macam tu tetapi aku tidak wajibkan benda itu dia kata dan tiada atas imam mereka itu tu so, imam makmum semua pun tidak diwajibkan posa pemerintah apa semua pun tidak wajib cuma kalau posa itu lebih baik begitu tentu tahu pasal apa hari Isnin dengan hari khamis kita disunatkan posa siapa maka nah, pasti dia ada sabit daripada hadis yang sahih Ha? sahabat saya pada hadis yang sahih. dia kata hari Isnin dengan hari Khamit ni hari istimewa Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu langit untuk nak naik segala amalan kita bersembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi amatlah baiknya sewaktu amal kita nak dibawa ke depan Allah kita dalam keadaan duk buat puasa sunan sangatlah baiknya begitu dan tiada aku fikirkan salah bahawa menyuruh ia yakni pemerintah suruh akan mereka itu keluar dan keluar ia dahulu daripada puasa ha? dan dia kata tidak tidak jadi salah lah ha suruh keluar kalau sekiranya tidak puasa sekali pun tidak jadi salah tapi kalau puasa sebelum keluar bisman itu lebih baik dia kata dan dia kata yang aula daripada barang yang dihamparkan kepada Allah ialah menunaikan barang yang dilazimkan mereka itu daripada kevaliman pada darah atau harta atau kehormatan. Kemudian perdamaikan orang-orang yang berkelai berbalah dan bantah dan yang tiada bertegur-tegur. Kemudian memperbuat mereka itu akan sedekah dan semayang dan zikir dan lainnya daripada taat. Dan aku suka tiap-tiap kali menghendaki imam yang di pemerintah mengulang perbuatan istisqa, suruh dia akan orang orang posa, mereka itu dahulu daripada ulang kepadanya 3 hari dia kata kalau Acik bolehnya 3 hari sebelum kita keluar hampir semayang minta ujat di padang tu, bukan sedekat posa bahkan masa tu diisi dengan benda-benda yang cukup baik baca Quran, Zikir dan sebagainya dan dia kata, masing-masing orang yang nak keluar hampir semayang tu muhasabah diri masing-masing kalau dia ada berkelahi dengan siapa-siapa dia selesai bang dulu, sebelum Nafi minta Allah turun ujat Sebelum dia pergi keluar nak minta Allah turunkan hujan ni kalau sekiranya dia ada buat zalim dekat siapa-siapa dia minta maaf dulu. Lagu orang nak pergi Mekah lah macam itulah orang nak pergi Mekah. Kan? Orang nak pergi Mekah. Sebelum pergi tu bagi kelia lah. Kalau tidak tak dengar dengan satu dua benda hak jadi duri ni tak dapat haji yang mabrur. Kelihabang dulu semua benda ni, siapa yang ada masalah dengan kita berkeliling apa-apa, mana pergi jumpa, minta maaf, minta halai, makan minum, apa semua dulu bagi kelihab. Turun pergi buat haji. Kita turun untuk bersih kita ni. Mudah-mudahan Allah bagi haji makro. Oh Dia mau macam tu. Dia mau kita kena kelihab. Saya dapat satu email daripada sahabat hantar. Jadi kata dia pergi haji, musim baru ni lah. Dia pergi haji. Dia kata saja nak, nak cerita satu cerita yang boleh jadi yang iktibar, jadi pengajaran. Masa tu ada di Mekah. Dia kata dia pun nak buat umrah, dia pun nak keluarlah daripada Mekah tu nak pergi ke Ji'ran atau pun dekat Tan'im. Nak keluar tu nak naik, nak naik apa nama kereta kecil ni, van kecil ni. Yang boleh naik orang tak berapa ramai belas-belas orang. Ni. Dia kata depan dia, depan kerusi dia duduk tu ada satu perempuan. Jadi kebetulan, dia kata hujan. Jadi berlarilah. Berlari daripada masjid, apa nama, Tanah Imnu, no? berlari nak mai ke ke kereta yang naik ni. Berlari, berlari, berlari, berlari, berlari, naik di atas, atas van tu. Bila naik, stokin nak dia pakai tu basah. Dia, dia nak londeklah stokin tu, stokin tu basah. Jadi kawan kita yang duduk belakang ni, dia kata, kak, kak, jangan. Dia kata, Kak dalam ehram Dia kata dalam ehram tak boleh buka Karena kaki tu aurat Kaki orang perempuan tu aurat Dia kata jangan buka Kalau buka tu satu lagi Kita dalam ehram Dia kata tak boleh Dia kata takkan tak buka ni basah kena ayam Dia ni kata jangan buka di sini Ni atas bag ni ramai Orang lelaki-lelaki yang ajar nabi Yang halil kahwin ni duduk ada ramai Jadi tak boleh Kak jangan buka nah, Dia kata tak boleh tak selesa Dia nak buka juga kalau ni kata tak boleh ke, kau buka sekejap pergi, kau kena jam. Jam pun jam lah, dia kata kita bayang lah. Dia oh, gitu. Buka sukit tu. Dia kata Allah Maha Kuasa, dia kata. Kereta ni sampai dekat Mekah, dia nak turun, dia duduk kursi depan keli, perempuan ni. Dia turun dulu. Dia langkah, ni dekat tangga, nak turun. Pintu bayi tu otomatik katuk. Bang! Kata kena kaki, dia buka sukit ni. Sekelung kuku. Kuku. Terkeluar kuku, sakit menggelupak-lupak Di tangga tanggabah tu Dia nak jadi tu Dia nak jadi kaki tu, kena Pang kata, kena Lepas tu dia kata, dia rangkaikan cerita Dia ni pi. dia pun pergi package ni Nak bayar main sikit ni tu, satu kumpulan Dia kata, nak dijadikan cerita ni Allah maha kuasa, dia kata takat Takat kita buka tu, kena dam tak orang ada duit, siapa pun boleh bayar Tapi dia buat benda tu, hantar Tuhan tak bagi ni. Lepas tu cakap jua pula. Ada padam-dam lah aku bayang. Kaki hak kena kapit pintu tu hari ke hari dia bengkak, dia bengkak, dia, dia bentang. Akhirnya bentis bungkus habis kaki tu sampai tak nampak. Sampai nak berjalan tak boleh. Nak bertawak, nak sa'i, nak apa. Semua nak kena naik wheeljet, nak kena naik kursi roda. Tolong. Ish, dia kata dia duduk tengok. macam satu rombongan dengan dia. Dia duduk tengok, dia duduk fikir. Dia kata dah balik dah dia kata sampai dekat airport Jeddah dah dia kata juga dekat pembuan ni dia kata kau sajalah saya nak kata kau tak tahu lah apa sebenarnya tapi saya takut apa yang kau kenal ni kifarat Tuhan nak kifarat sebab kau cakap pergi tu ni menangis pembuan ni menangis pembuan ni maknanya selepas tu ibadat haji dia buat dah apa semua jadi tak sempurna dia Habis jadi tak sempurna dengan kaki duk bumi besar duk tu, dengan nak bergerak, berjalan, bayar. Tempat orang ramai tuan-tuan. Dengan nak pergi melontak nak apa dengan kaki bumbui tuan nampak. Allah subhanahu wa ta'ala ni dia kadang-kadang orang buat salah sikit dia balas. Kadang-kadang orang buat salah besar pun dia pihak setiap dulu tapi sedap dia balas sakit. Okay. Kadang-kadang dia biak, biak biak dia taruh nu. Sampai akhirat esok ni baru sekali dia balai. Oh dia balai mata tu habis kan. Ha, kita baca muka lima Haji mana baru ni yang cerita tentang benda ni. Ha, orang yang baik. Ialah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat dia ujian masa atas dia. Jelutung kot kita baca baru ni. Ya. Kita baca ni bahrul Mazin Ni dijelutung di, di baru ni. Hadis tu. Dia cerita begitu. Dia kata mana-mana manusia yang masa hidup atas dunia Allah uji dia. Sama ada uji dia ataupun uji isteri dia ataupun uji anak dia ataupun uji siapa-siapa yang dia sayang yang duduk dekat dengan dia. Allah uji itu adalah tanda Allah sayang dia. Dan mana-mana manusia yang tak pernah kena uji dengan Allah semasa hidup atas dunia ni. Selesa selama-lamanya. Akhirat esok baru sekali Tuhan nak kifarat kesalahan dia. Dia orang yang sangat rugi. Nah, Muslimin dan Muslimah yang di rahmati Allah. Selia. Semua ujian hak main kat kita, kita positif. Kita terima ini sebagai ujian Allah. Dan ada hikmah cukup besar. di Disebalik ujian yang Allah kenakan kepada kita. Begitu. Baik, masalah. Dia kata, hujan turun, istisna'kah juga? Dia kata, ni macam mana? Nak buat semayang, minta hujan. Baru duduk pakat-pakat apa semua. Janji dah hari ni nak turun semayang. Terus, -terus sebelum turun hujan, pindah. Sebelum nak turun bis mayang tu hujan turun dulu. Macam mana dia kata? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan apabila persedia imam bagi keluar istisqa. Maka turun hujan ke atas orang-orang akan sebagai hujan sedikit ataupun hujan lebat. Ada ha, dah bersedia dah ready dah hari ni nak turun pergi semayang minta hujan dan sebagainya tiba-tiba hujan -tiba tak kira lah hujan lembat ke hujan hujan renyek ke tak kira dia kata. maka sukalah aku maksudnya sukalah kata Iman Syafi'i dia suka bahawa dilalukan yang ni diteruskan juga semayang itu padahal orang-orang di luar kerana istisqat kalau orang semua dah bersedia dah memang dah bakat dah hari tu nak turun nak buat semayang minta hujan tiba-tiba hujan turun dulu Semayang juga, kata Imam Syafiq. Baik, maka syukur akan Allah atas turun ayahnya itu. Pis semayang tu, semayang tu sudah jadi semayang syukur. Minta... minta ucap syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan minta pula akan ditambahi baginya akan hujan itu dan bagi umum makhluknya dengan hujan itu semayang juga semayang disisqa juga tapi dalam kotbah dalam, dalam sunjuk semayang ni syukur kita kepada Allah kerana kita baru nak minta Tuhan bagi dah dan minta kalau boleh bukan hari ni saja hujan biar turunlah beberapa hari lagi hujan untuk kita Teruskan juga semayam istisqa. Dan jangan tiada dilalukan. Ha maksudnya dan jangan tak diteruskan kerja istisqa itu. Apakala sudah datang hujannya. Oh jangan bila oh dah hujan tak kedua kedah. Ha, jangan tunggu. Dia tak pi juga semayam juga. Padahalnya sudah keluar ke padang karenanya. Apatah lagi kalau semua dah duduk ada di padang dah, dah tentu hujan. Ha jangan duk lari balik kereta semayam juga dulu. Maka jika perbuat istisak pada masa turun hujan itu Maka tiada kaparah dan tiada kakak atas mereka itu ha, Dia kata dan kalau sekiranya tak buat Maka tak kena denda apa-apa Maka jika adalah mereka itu kena hujan Di dalam waktu hendak keluar Maka bolehlah mereka istisak di dalam masjid ha, Kalau tak keluar lagi Baru duk cadang nak keluar janji Nak keluar jam sekian-sekian Tiba-tiba hujan ah, Boleh ubah program Kita buat di masjid kadang. Tapi buat juga ataupun tak akhirkan sehingga habis hujan ataupun yang kedua kita buat juga tapi tunggu bagi hujan berhenti tadi kita buat juga begitu dia kata hmm. Wallahu'ala lepas ni dia kata imam bernazar istisqa atau hukumnya ni kalau orang bernazar dia bernazar dia kata kalau sekiranya Tiga minggu hujan tak turun juga aku nak buat semayang minta hujan kerana Allah dia nazak menyeduk apa pula cerita adakah mesti kena buat kata lepas dia kata lagu tu tiba-tiba hujan turun adakah dia mesti kena buat hmm wallah wala dekat tok cermin tu noh ambo tak boleh terus ringan dekat noh cermin tepi tok min dia katuk. Dari saya tu fikir orang ni. Hati dia tu teramaknya. Yang, yang, ha, yang pun selamat. Kan? Dari hati dia tu. Dia gamuk buat tu hati tu macam mana. Tentang fikir orang yang bunuh orang kan. Kalau dia bunuh orang tembok. Dengan dia bunuh orang. Dia pakai parang tetok. Kat mana lagi dahsyat. Tetok tu. tu. Tembak tu pun kita heran lah. Dia gamak tembak manusia bagi mati. Tu pun dah satu dah setok ni. Bawa parang. setok Kawan tu terbelah. Darah merambut dia gamak tu. Dia duduk tengok dia duduk buat. Ah, macam tu lah. Dia gamak curi barang orang. Tu pun dah satu. Tak elok lah. Dia nak curi tu dia gamak buat benda yang lagi dahsyat, Tentang fikir manusia. Ya Allah. Ha? Manusia ni tuan-tentang. Kalau hati tidak di, tidak diceluk dengan agama jadi macam tu cerita budak kerja rumah saya ni budak Indonesia budak Indonesia kerja di rumah saya cuti sekolah baru ni pergi dia balik seminggu nuntuk Pulau Jawa, Surabaya naik ke atas 3 jam daripada Surabaya nak pergi di kampung dia, bagi dia balik habis seminggu dia pun balik main bila balik macam kita tanya, dia kita tanya macam mana kamu balik Seronok tak? Kan? Jumpa kah ibu kamu sama anak kamu dia dah ada anak di sana. Jumpa kat ibu ibu sama anak kamu menangis tupe. Hmm? Dia kata tak jumpa siapa. Tapi pasal pati jumpa siapa? Ibu kamu pergi mana? Anak kamu pergi mana? Dia ada anak. Soal masa dia mai dulu anak umur 6 tahun, dia ada tu tiga tahun dah sini. Anak umur sembilan. Ibu ibu kamu sama anak kamu pergi mana Dia kata tak tahu Habis kamu balik rumah Rumah kamu siapa yang duduk Dia kata rumah pun sudah tidak ada eh? Kata macam Tidak tahu Dia kata dia sampai di sana Dia terus tujuk pergi dekat rumah dia lah. PC, Tempat rumah tu Tempat rumah dia tu Dah tak ada rumah dah, dah jadi lalang Semua lah kita kata tok kamu silap ke kamu dah tiga tahun tak balik ke sana tok kamu mana boleh silap rumah dia ada kata. tak ada dah habis kamu buat apa pergi rumah jiran pergi rumah jiran pergi nak tanya jiran lah mana pi mak dia dengan anak dia jiran kata tak tahu jiran kata tak tahu kami pun tak tahu kalau mak dengan anak tu hilang Kami tak tahu pasal pi rumah hilang boleh buat apa dah Tuan nak kata apa? Tahu juga. Tahu lah, Ya Allah. Ni yang kat Indonesia ni, petan tren, apa pondok merata tempat kiai tu, kiai ni, kiai boleh terbang lah, apa, macam hangin lah, macam-macam tu ada. Macam ni keadaan rakyat. Jiran sebelah tak tahu. Tak tahu, saya tak tahu. Dia kata di papi mana. Habis dia terpaksa tumpangkan barang dia di rumah jiran tu. Usin cari pusing dalam kampung tu satu rumah ke satu rumah satu rumah ke satu rumah habis kampung pergi kampung sebelah pusing satu rumah ke satu rumah satu rumah ke satu rumah dia kata sampai bawah jambatan orang duduk bawah jambatan tu tempat orang duduk pergi tengok bangsa satu-satu ada wang jambatan tu nak cari mak dia dengan anak dia tak ada habis seminggu dia kata saya hampir-hampir tidak kembali ke sini dia kata pasal ni duk fikir mak dengan anak ni apa jadi tak tahu Habis dia kata saya takut satu pak. Dia kata saya balik satu minggu, dia kata dalam seminggu tu Tiga kes kampung dia saja. Kes bunuh orang, cincang-cincang-cincang buah dalam beg plastik, buang tempat sampah. Dalam seminggu dia balik tu Tiga kes, kes bunuh, lepas bonong cincang-cincang-cincang, mayat keping-keping ni bubuh dalam beg plastik, buang sekali tempat sampah. Dia kata saya takut ibu saya sama anak dia dia buat Dia kata menangis selesai-selesai Kita bila dengar benda kesianlah nak boleh buat apa Kesian nak kesianlah ada lah ke dia kata ibu saya pun sebatang kara dia tidak ada keluarga saya kalau ibu saya sama anak saya sudah tiada saya juga sebatang kara dia Contohnya kan, kita bila kita bila kita ceraikan manusia daripada agama macam tu jadi ugama tak mau ugama ugama yang kata Islam ni dia tak semai dia tak semai dalam diri kita perasaan benci ugama dia tak semai dalam diri kita perasaan benci betul-betul benci ni syaifat bila ada benci dalam diri kita kita sanggup buat apa saja bila kita start seorang buat apa orang akan balas balik rosak satu masyarakat Islam tak mau ni Perasaan benci Tak mau ada dalam diri manusia Islam ni Tak mau ada rasa benci Islam mau ada rasa rahmah Dalam diri manusia Ni kita akan baca Tajuk yang akan datang ni Dia akan main Cerita-cerita macam ni Islam mau dalam diri manusia ni Ada rahmah Rasa belas kesetiaan Sayang Sama-sama orang Islam Kalau kita nak buat dia teruk Kalau kita nak tarik dia Bagi jadi elok Bukan kita nak musnahkan dia Apa nak buat ke dia? dia kata kata dia kamu terus tinggal sini lah. dia kata dia dia nak dia nak satu hari cuti panjang sebulan ke apalah dia nak balik dia kata dia nak sebulan dia nak cari bagi dia puas hati dia kalau lepas ni dia kata bapak bagi saya balik satu bulan saya nak cari sampai puas hati kalau saya masih tak ketemu ibu sama anak saya tak apalah dia kata dia puas hatilah nak duduk sini pun dia nak tutup lah cerita tu semua dia tak mau fikir dah tapi dia nak cari lagi sekali dia kata anak tuan tuan anak anak dengan mak. suami mati matilah suami dia orang ambon mati masa bergaduh dia ambon tu matilah laki tu anak suami dan anak laki-laki yang tua mati masa dia ambon tu hingga dia dia dengan anak perempuan ni dia nak mai ni pun berhutang nak mai kerja di sini ni anak bagi mak tolong tengok satu Yang kedua tuan-tuan Damakan kita buat naik dekat mereka ni Ambil mereka pejar dengan kita Tak pergi potong duit pasport Tak pergi potong duit permis Tak pergi potong yang ni Tak potong yang ni Mereka ni susah Mereka ni miskin tuan, tuan dia kerja tuan, -tuan dia dapat tu rezeki Tu bukan rezeki dia nak makan Rezeki anak Rezeki apa ni Susah tu tunggu sana Susah Gamakkah kita ambil dia, kita perah tenaga dia guna Perah keringat dia suruh dia pejar dengan kita Lepas tu duit gaji potong Potong Ini habuan pasport, ini habuan ceket kapita kebanghan balik ini habuan permit pejar Tinggal tinggal apa dia? Tak perasa kah? kita buat begitu kita tak perasa ke? Kita ada dosa tu, lah. dengan Tuhan tu kita ada dosa Kesian, kadang-kadang kita dengar kita kesian dia pun manusia juga Dia pun orang Islam juga Dia mengucap kalimah syahadat Dia semayang macam kita juga Tuhan kita, Tuhan dia juga Tersanglah buat minum kan? hmm, tu Kan? Sebab kita kadang-kadang kita senang Kita terlupa orang susah nah, Yang pertama syukurlah, Tuhan bagi senang ke kita syukur, syukur banyak-banyak pada Allah syukur dalam bentuk Kita angkat agama Allah letak Bagi tempat yang cantik kita takkan kerajaan eh, Allah. Kita tinggal. Tuhan tak bagi kita buat tinggal semua itu. Tanda syukur. Selain daripada itu, syukur dalam bentuk tolong orang yang susah. Takkan mana boleh lah. Takkan mana boleh. Tak boleh banyak sikit-sikit tolong. Allah subhanahu wa ta'ala ganjar kita dengan ganjaran baik. Kalau kita tolong itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Mudah-mudahan benda tu jadi pengajaran kepada kita semua insyaAllah. Kita tanggungkan dengan tasbih kafarah. السورة العصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الصادق. نحبوه سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله أحد لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، نصلي ونصلي ونصلم على هذا النبي الكريم، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا العزيز، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ayuhal mu'minun, ittaqulloh, kawusikum wa iya, yabitaku wa mbah, tafadatazal mutfakun Muslimin dan muslimah, mudahan dirahmati Allah, subhanahu wa s-a'ala Ila miskutam ayat al-Qur'an, Allah berfirman, A'udhu billahi minash shaytani wajim Wa'amur ahlaka bis-salat Wa'astabir Sallallahu alaihi wa Maksud dia firman Allah dan suruhlah keluarga kamu sembahyang dan hendaklah kamu bersabar di atasnya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala bersyerrman a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu quu anfusakum wa ahlikumun nar. Sallallahu alaihi wa Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Dalam dua potong ayat ini, faham kita bahawa sebagai orang Islam, kita tak dapat tidak kena jaga keluarga kita. Baik buruk kita, kenapa kita nak ataupun tidak kita banyak bergantung kepada keluarga. Kadang-kadang ayahnya baik, anak-anak dia buat pasai. Kadang-kadang suaminya baik, isteri dia buat pasai. Maka Islam mengambil jalan awal, kata dia, وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَةٍ Suruh Qur'arga Sumahaya. Dalam ayat lain, Allah SWT sebut, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الصَّلَةَ amil fahsha'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang dia boleh cegah kita daripada buat perbuatan yang kecil dan mungkar. Jadi sembahyang ini adalah satu perkara yang cukup asas. Yang kita kena jaga betul-betul bukan kita saja buat tapi semua keluarga kita. Kita kena pati lepas semua pun buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cukup jaga keluarga dia dalam kitab hadis kecil ini disebut riyadus Salih min kalam sayyidul mursalin jadi dibuka kitab ini disusun oleh al imam nawawi dia buat satu bab di sini dia kata bab wujub amri ahlihi wa auladi bab wajib kita perintah keluarga dan anak-anak kita dan kita jaga mereka daripada, daripada buat benda-benda yang dilarang dan kita suruh mereka buat benda-benda yang diperintah Allah. Dia bawa satu hadis di sini dia kataan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal Ahmad Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhuma tamrah min tamris is sadaqan saja ala hafiin fa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Kakh. Kakh. Irmi biha. Ama amilta anna la naqulu sadaqah. Aw kama fa'al hadis muttafaqun alaih hadis yang disepakati atasnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita kata dia pada satu hari Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali, cucu Nabi SAW Saidina Hassan anak Saidina Ali pada satu hari waktu tu dia kecil lagi dia ambil sebiji buah tamar sebiji buah korma yang tamar itu ataupun korma itu adalah korma sedekah yang ni korma zakat zakat tu dia panggil sedekah tapi zakat tu dia panggil sedekah wajib. Maka dia sebut di sini, Faja'alaha fi fihi. Sedina Hassan masa tu kecil lagi. Dia merangkak ke dekat tandan buah kurma yang orang bagi untuk bahagian zakat. Supaya Nabi tolong adih-adih kepada orang susah. Sedina Hassan kecil lagi, dia pun tak tahu apa lagi. Dia ambil sebiji buah tamar itu masuk dalam mulut dia. Nabi saw. Alaihi wasallam bila tengok berdarah tu cepat-cepat dia pergi dekat sini dengan Hassan. Dia kata, kah, kah, bahasa Arab, kah ho, kah. Kah. Kah. kah mana je kita kata, ya, tuol luah balik loh, kah kah Dia sana, tuol luah balik, irmi dia dari format buat buat damar tu daripada mulut cucu dan Syidina Hasan. Kata dia ama alim ta anna la naqulu Dia kata wahai cucu aku kamu tak tahukah kita keturunan kita keturunan nabi ni tak boleh makan barang sedekah. Zakat tak boleh makan. Hadis ini disepakati oleh semua ulama hadis sebagai hadis yang sahih dan mutawatir. Hadis ini cukup kuat untuk menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang manusia yang cukup jaga keluarga dia, cukup jaga. Mak itu tiba apabila seorang sahabat Nabi mai jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, apa yang patut aku buatlah ni? Semangat sahabat ni, dia baru dapat Kefahaman so, tentang Islam Maka semangat dia tinggi sekali Dia menjumpang Nabi SAW Minta Nabi Habak apa yang dia patut buat Nabi Habak nak buat lala tu juga Nabi kata Sabah Sad Ibadah bin nafsi. Nabi kata Sabah Sad Islam ni mesti dimulakan dengan diri kamu semua. Ha? Kita selalu bila sedap-sedap kita tak terumil diri kita Kita bila sedap-sedap tu kita duduk tunjuk orang saja salah itu kaedah yang salah. Kaedah yang benar ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita rasa sedam ambil cermin muka depan dulu. Dia berdak binafsik, mula diri kita dulu. Membetul kita bagi elok mesti dulu kita langkah di perbetul orang. Maka orang pun mati ani. Dia kalah dengan apa yang ada pada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hafsin Umar bin Abi Salamah Abdullah bin abadil Asad Rabi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Katada kuntu gulamun fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatiish fi saffa fi saffa faqala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammillah ta'ala wa kul bi yaminik wa kul mimma yalika atau kama qala hadis muttafaqun alaih kita bila baca hadis bila sampai nanti kita tengok kalau dia tulis muttafaqun alaih makna dia hadis tu disepakati oleh semua Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, An nasai Dengan Akhir Miri 6-6 orang ini muttafaqun alaih Sepakat mengatakan hadis ini sahih Cukup kau Dalam hadis muttafaqun alaih ini Seorang sahabat bernama Abi Hafs bin Omar bin Abi Salamah Kata dia kuntu ulama di hijr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia waktu tu aku kecil lagi. Ulama. Ulama ni makna dia budak kecil. Ulama. Yang Tanjung tu banyak nama ulama. Yang nama dia pergi bulan. jadi ulam tu ya. Dia sampai bahasa Arabnya ulama, ulama yang ana budak. Budak. Cerita sahabat ni kata dia kuntu ulama Aku nak cerita ni, Cerita masa aku kecil dulu. Masa aku masih kecil dulu, hijri Rasulullah SAW. Aku selalu berada bersama Nabi SAW. Dan pada satu hari kata dia, Aku duduk di depan hidangan makanan. Fakala li Rasulullah SAW. Dia kata, hari tu aku duduk depan satu hidangan makanan. Nabi kata kepada aku, Ya gulam. Nabi kata keadaan, wahai budak kecil Nabi kata sebut nama Allah Nabi Jadi Dia, dia kata, Nabi ni, dia bukan sahaja Seorang muallim, bukan sahaja Seorang guru yang mengajar, sahabat Tetapi Nabi juga seorang Murabbil Dia tarbiah, dia didik orang Muaddid Dia juga seorang yang memberi adat Kepada orang, ni Nabi ni subhanallah dia bukan sekadar guru yang menyampaikan ilmu tetapi dia satu orang yang sampaikan ilmu dan dia make sure dia pastikan orang yang dapat ilmu buat yang dia dapat. Dia bukan habaq begitu sahaja tapi dia didik depan-depan tu dia ajar. Sehingga kesahabat kan ni sampai dah besar dah sampai dah tua dah pun dia ingat lagi dia cerita kun tu ulama aku nak cerita masa aku budak dulu ni aku selalu ikut nabi. Satu hari aku duduk di depan hidangan makanan, Nabi beralih dekat aku. Nabi kata, Ya gulam, wahai anak kecil. Nabi kata, Sammillah ta'ala. Sebut nama Allah sebelum makan. Turun Bismillah. Sammillah ta'ala. Wa kul biyamin. Nabi kata, lepas Bismillah, makan dengan tangan kanan. Nabi ajak. Wa kul mimma yali. Dan makan apa yang duduk depan kamu duduk di sini disepakati oleh semua ulama mutafakun alai tujuan kita belajar ilmu-ilmu islam ialah supaya ilmu-ilmu ni kita boleh ambil, kita boleh apply dalam keluarga -keluar kita, anak kita penuh dah kita terbiah dia anak kita penuh dah kita didik dia anak kita penuh dah kita takutkan dia tentang amalan, tentang sifat bohong dan sebagainya pernah dah kita buat begitu pada anak kita Anak-anak kita ni kadang mengaji sekolah agama dah, tapi cakap bohong berlalu. Kita panggil-panggil mola tu. Kalau mola kita keluar tanya dia tu, dia keluar-keluar balik tu bohong. Dia tanya pasal apa, tak main kemarin. Tahu dah, tak lagi nak keluar tadi bohong. Tentu bohong dia. Ya. Pada apa? Pada dia tak dididik untuk cakap benar. Dia tidak dipertakutkan tentang dosa orang yang berbohong maka demikianlah longgar demikianlah lalainya kita dalam soal tarbiyah anak-anak dan soal pendidikan anak-anak di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasyaitanir rajim ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun katib sadaka Allahu alazim Allah sebut dalam ayat itu Tidaklah satu kalimah, satu perkataan yang kamu lafazkan melainkan perkataan itu didengar dan ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Setiap kalimah yang kita keluar, cakap benar ke, cakap bohong ke, cakap apa pun, malaikat dengar, malaikat tulis. Dan apa yang ditulis oleh malaikat tidak akan rosak sekali-kali. Hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yusduqu hatta yuktaba 'inda Allahu sidiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur Wainna al Fajura yahdi ila al Nahr. Wainna al Raja la yakdzibu hatta yuktaba inda Allahi kdzaba. Atau kamaqal hadis muttafaqun alaih Daripada ibni Mas'ud kata dia Nabi saw bersabda. Sabda Nabi sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan. Yang dikena ajak anak bina. Kita sebenarnya pun kena ingat hadis ni anak-anak kita kita kena ajar. Bagitau dekat dia inna sidqa yahdi ilal birr. Bercakap benar, tak cakap bohong itu membawa kepada kebaikan. Kamu jangan bohong, kamu cakap betul. Ayah tanya cakap betul, mak tanya cakap betul, cikgu tanya cakap betul. Jangan bohong, ayah tak suka dengan anak yang berbohong. Bagitau nak adik Pak sesungguhnya bercakap benar itu membawa kepada kebaikan. Wa innal bira yahdi ilal jannah dan kebaikan membawa ke syurga. Beritahu kalian, kamu cakap benar, kamu orang baik, orang baik tempat dia di syurga. Abaikanlah. Wa inna rajulah layas duku hatta yuqta ba'inda Allahi siddika. Nabi kata sesungguhnya seorang manusia yang benar Akhirnya akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiqah Sebagai orang yang benar Orang yang selalu cakap benar Dalam apa keadaan pun dia cakap benar Layuqtabu akan ditulis nama dia Aindallah Di sisi Allah Siddiqah Sebagai orang yang benar Kita tengok balik sejarah Isra' dan Mi'raj so, bila berlaku Isra' dan Mi'raj sahabat-sahabat Nabi yang Islam yang selama ni semayang di soft pertama belakang Nabi sudah vibrate eh? sudah jadi gonca betul kan Nabi Muhammad dibawa daripada Makkah ke Madinah eh, daripada daripada Makkah ke Baikul Maqdi Betul kan daripada baik makdis maklis Nabi naik sampai ke sidratul muntaha dan Nabi balik semula dan sampai di sisi baitul allah sebelum subuh. Betul kan? Orang yang selama ni percaya Nabi pun bila main cerita ni merasa goncang. Merasa bukan tak mau percaya tapi apalah Muhammad ni. Kalau betul sekalipun benda ni jadi jangan cerita apa orang. Ha, dia jadi macam tu. Nampak tak? Goncang. Goncang. Bukan mereka kata Nabi bohong. Makan, mereka tak tak boleh terima kata Nabi bohong. Tapi dalam hati mereka terselit satu perasaan. Kalau betul sekalipun Nabi dibawa dalam perjalanan itu, jangan cerita ke orang. Bila cerita orang tak percaya lekeh. Jadi, boncang. Syedina Abu Bakar As-Siddiq. Bila orang habak dia, dia tanya balik orang. Di mana kamu dengar benda ni? Sahabat-sahabat kata daripada mulut Muhammad sendiri sebab ini Nabi Abu Bakar kata kalau Muhammad kata betul Siddiq Maka kepada Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan gelaran As-Siddiq maknanya satu orang yang benar dan membenarkan semua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis ini dia sebutkan barang siapa yang selalu mengamalkan cakap benar yuk saba indallahi siddiqah Allah akan seal nama dia di sisi Allah sebagai orang yang cukup benar wa innal kadhiba yahdi ila al-hudur dia kata manakala cakap bohong itu membawa kepada jahat mula dengan cakap bohong lepas tu dia boleh buat macam-macam benar sesungguhnya cakap bohong itu Uncah kepada nak jadi jahat wa innal fujur yahdi ilannar dan sesungguhnya jahat itu membawa kepada neraka Nabi kata jahat tak ada tempat lain lah. tempat dia neraka wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi Nabi kata seseorang yang selalu berbohong akan sampai ke satu peringkat Allah tulis dia di sisi Allah sebagai orang yang suka berbohong. Habis kita. Terputus kita daripada rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita renung balik apa yang kita katamalah tadi. Kita sebagai ibu bapa, latihlah anak-anak dengan latihan agama. Di antara bentuk latihan agama yang tak boleh kita lupakan ialah yang pertama sekali semayang. Anak kita mesti semayang. Jadi kesemayang itu satu benda yang sebati lekat pada diri dia. Sehingga kalau kita tak payah suruh, on time, dia bismillah. Latih sampai jadi macam tu. Satu. Yang kedua, boleh kita faham daripada hadis-hadis yang kita baca tadi, bahawa pendidikan adab dalam rupanya terlalu amat penting. Sehingga Sehinggakan Nabi SAW dengan budak yang bukan anak dia pun Nabi didik. Nabi kata, Ya Ulam, Samdillah. Sebut nama Allah sebelum makan. Kemudian makan pun dia minik makan dengan tangan kanan kamu. Kemudian Nabi pesan lagi pun mayani makan apa yang ada di depan kamu dulu. Maknanya didikan adab cukup penting. Dan yang ketiga di antara pecahan kepada didikan adab itu ialah kita ingatkan anak kita jangan cakap bohong. Kerana cakap bohong itu punca kepada kejahatan dan kejahatan itu tempat dia di neraka mudah-mudahan kita dapat faedah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan Baharul Majid jilid 19. Baharul Majid jilid 19 kita sampai muka surat 55. Jilid 19 muka surat 55. Kita sambung di bawah tu. Dia kata dari sesungguhnya datang khabar bahwasanya au dalam masalah faraid itu tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu al-aul ini kita tak payah terang panjanglah yang ini kena dicari orang yang mengajar kitab faraid al-aul ini secara ringkas kita kata dia bila mati satu orang manusia dia ada tinggalkan harta maka harta itu wajib dibahagikan kepada waris-waris yang berhak semua kalau mati satu orang lelaki laki anak dia, anak lelaki laki anak perempuan berhak terima pesaka. Kalau dia ada isteri, isteri berhak terima pesaka. Maka orang-orang ini akan menerima pesaka mengikut pecahan yang ditentukan di dalam Quran. Kadang-kadang dalam kita bagi agihan pecahan pembahagian harta kepada warih-warih yang ditinggalkan oleh si mati ini, dia ada lebihan harta. Dia ada lebihan. Maka lebihan itu dia panggil Al-Aun. Al-Aun. Zaman Nabi SAW tidak timbul soal Aun ini. Zaman Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq juga tidak timbul soal lebihan Aun ini. Tetapi mai pada zaman yang berikutnya, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu timbul masalah Aun. Sampai kita hari ini, kita bahagi Faraid kita ada masalah Aun. Aun ini dia tak jadi selalu. Kadang-kadang bila -kadang dia. Hmm? Baik, dia kata Dan awal orang Yang menurunkan dia Yang demikian Ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu Anhu Maka katanya Tiada aku jumpa orang yang takhirkan ta kita Maka aku takhirkan ta dia Dan tiada orang Yang mengemukakan kita Maka aku kemukakan dia Dan tetapi aku fikirkan Satu fikiran Maka jika ada ia betul Maka daripada Allah Subhanahu SWT Dan jika ada ia salah Maka ia itu daripada Umar Nabi Mak ketika dia nak implement awl ini dalam masalah Faraid dia kata dulu aku nak introduce awl ini aku nak perkenalkan awl dalam soal pembahagian pesakar ini, dia kata tidaklah bermakna aku mendahului kita dalam Quran tak ada, dalam hadis Nabi tak ada tapi aku buat ni, tidak bermakna aku nak menombor duakan Quran dan hadis tetapi ada pun aku fikir benda ni perlu dikak Maka Sayyidina Umar Al-Khattah Memperkenalkan Aul Di dalam masa alam Farahid Kemudian dia lapik di hujung tu Dia kata apa? Maka sekiranya Yang aku buat ni baik Maka itu sesungguhnya ilham daripada Allah Dan jika ada ia salah Maka ia itu daripada Umar Al-Khattah Dan ia itu bahawa masuk mubarak atas sekalian mereka itu Maka dipukulkannya dengan Aul Dan kata orang bahawa yang memberi isyarat atasnya ialah al-abbas. Al-abbas ni pak penakan Nabi. al-abbas ialah pak penakan Nabi. Dan tiada menyalahi akan dia oleh seorang daripada sahabat melainkan ibnu Abbas. Tetapinya tiada zahir yang demikian itu. Melainkan kemudian daripada mati Sayyidina Umar kerana membesarkan baginya. Al-abbas sokok tiada